Nuorisokanava Hertsilä. Radio-ohjelmaa nuorille. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. Melankolean melodiat ja Toni yeah. Jeframov and oh. features of something else watching him from the dark importance. Yhdyskanava Hertsilä. Radio-ohjelmaa nuorilta nuorille. Toni Efremov ja Melankolian Melodiat. Seitsemästä eteenpäin. Ja se on hyvää ilta teille kaikille. Minä olen Jefu ja tervetuloa Melankolian Melodioiden pariin. Öö, tässä kello oli juuri 18.04 ja te kuuntelette, kuten tuossa juurikin toi Inkkukin sanoi, että meillä on Ja se on kahden tunnin ajan. Tullaan, tullaan kuulee todella hyvää musiikkia. tulee tulee on ainakin keskiverto-tason juttuja. Ja me tullaan käsittelemään tämän ilon aikana muun muassa, muassa ikäkriisiä. Ainakin muutaman viisin ajan. Sitten tullaan käsittelemään hieman... Äh, tota niin, äh, ...vähän, vähän tämmöstä, niin ...maailman tai Suomen vastuullisinta juomalaulua ja myös, myös tämmöisiä perussegmenttejäkin tullaan tämän illan aikana kuulemaan, eli tullaan kuulemaan melodia nyt tullaan kuulemaan tätä tuota musiikkia tai tätä kitarihiroa ja rockbenttä tuota, tätä tuttua musiikkia sitten tullaan kuulemaan jema neuvovisu oliin koska miksi ei ei oli jo ensimmäiset semifinaalit sieltä oli, sieltä tuota, tarttui, tarttui muutamia biisejä niin ainakin, yhden, ainakin yksi niistä tuota, tulee tänään soittoon. Ja se mutta oli kärjempi kärjempiä, se mä voi sanoa. <laughs> sitten tota, ää, sitten niin, ä, tulen myös soittamaan puhelun tuonne, tuota, tuonne Oulun suuntaan erääle tota tuota, toimintaan kollegalleni. kyselin häneltä kuulumisia. Häneltä kuulumisia kun tuota, en ole hänen kanssaan pitkään aikaan, niin pitää hän pitää tuota, hän, häntäkin tuota, häiritä tämän illan aikana. Tietenkin sitten löytyy meidän tuota, listalta myös niin, viimeinen pari unista ulos sekä Jere Pallo-Hitti, joka tuota, tällä kertaa sattuu olemaan tuota, jälleen sieltä minun musiikki, levy, tai levy, musi, musiikkilevy- tai tuota, kokoelmasta tällainen ö, erityinen, erityinen veto. Mutta lähdetään tota, tätä iltaa eteenpäin hyvinkin tällaisella niin, party-linjalla, nimittäin kun tuossa tuo aiempikin biisi oli, minkä kuulitte tähän lähetykseen avaukseen, niin oli tämmöinen vähän reivihtävä biisi, niin jatketaan vähän sillä linjalla, ja ehkä vähän chillimi otetaan tämä seuraavan biisin kanssa, nimittäin. jos tuo edellinen biisi oli No Hiro Saralautu Enter Camellialta, joka, ja se oli tämmöistä niinku rei, oikeasti musiikkia niin tämä seuraava, sitten, ehkä reivi, seuraava on ehkä musiikkia mutta se on ehkä semmoista vähän ö, chillimpää ja hyvää tuulisempaa, nimittäin se on David Ketta ja Bebe Rexaa. Ja kappalehan on tietenkin I'm Good, eli se on tuota, tämä ö, Blue'n tahtilajiin, eli tämmöinen fl 65 Blue'n tahtilajiin tehty kappale. Ja siihen lähdetään taas meidän uusien jinkkujen kautta. Rengörjön merőriet! Jézzei kirattözi a vám a fantasztikus, Miki niin ja melankolian melodiat. Siinä kuulitte kappaleen I'm good, eli se oli tämä Blue. Bluen, tota, niin ä, melodiaan tehty tämmönen uudelleen u, uudempi versio. Tämän aikanaan kuulin jossain jossain mainos, mainos tota, videossa oliko se oliko se VVE, VVE Ra, Ron, tota, 30 vuotis lähetyksen niinku No, mä on hauska biisi ja tästä on siis on ollut siis jo tämän vuoden alkupätkällä, alkupätkällä kun mä oon tähän kuulunut ensimmäisiä kertoja. Ja, ja olen mä saattanut kuulla jossain muussakin yhteydessä tänä aiemmin, mutta mä en ole koskaan vaan rekisteröitynyt, tota, että kenenkäs biisi tämä muuten on. Ja sitten kun mä sain tietää sen, niin mä otin, otin tuota selvä ja tämähän on ihan, ihan kiva biisi, niin mä ajattelin, että hei. Ehkä joskus tämä soi radiossakin tai ehkä tämä soi munkin lähetyksissä jossain kohtaa. Ja se päivä näytti olevan tänään. Ehkä vähän senkin takia, että minulla on ollut vähän tämmöistä alakuloa tässä nyt viime aikoina. Ja ehkä se oikeastaan on se, mistä, mistä oikeastaan on tämä meikäläisen tietynlainen, tietynlainen niin ikäkriisimeeninki ollut tässä viime aikoina, että olen, olen potenut ikäkriisiä. Tässä on, tota, voin sanoa, että kun viimeisen kohta 13 vuotta tehnyt näitä radioittuja, niin, niin tota, enemmän ja vähemmän aktiivisesti tietenkin, niin. ja, tai no, enemmän aktiivisesti, niin kyllä siinä on sitten huomannut, että että tuota, kun on kasvanut tämän parissa, tai tämän harrastuksen parissa, niin sitä, niin, sitä miettiä, että niin kohta sitä ei enää pysty tekemään. Kohta sitä ei pysty tekemään, kun kohta alkaa, kohta alkaa vuodet olla siinä. Mulla aika vuosia olla jo sen verran päällä, että pitää jo, pitäisi oikeasti saada tästä jo ihan ammattikin. Tai mä voisin sanoa, että tätä, tätä minä teen jo ihan, ihan ammatiksi ja työkseni. Tuota. Tämä on oikeastaan semmoinen niin eskapismin lähde, millä mä voin ilmasta itseäni mutta samalla myös tota, niin, ä, toimia ihan omana ittenäni tai, tai tota, samalla tehdä ja toteuttaa jotain vähän erilaista. Tai joka, joka kertahan myös toteutetaan tässä jotain erilaista. Eli nyt tässä mä oon ottanut tässä tälle kevätkaudelle, kun mulla olisi ollut ihan suunnitelmia jo alkuvuodesta ja aloittaa näitä, näiden lähetysten pyörittäminen tässä. Näillä, tota, Näitä niin aktiivisemmin vetää, mutta kun oli, oli tuossa, oliko se nyt alkuvuodesta, kun kävi helmikuussa sellainen pieni moka, tai sellainen pieni, pieni tota onnettomuus, missä minulla tuo oikea, oikea käteni murtui, niin jouduin sitten, jouduin sitten vähän, niin sai vievikosaikulle vieviko saikulle, ja tota, samalla niin, ja jouduin pysäyttämään meikäläisen. Niin Harrastukset, että mä en oikein voinut lähteä mihinkään kuin, mihinkään kuin minun kipsi, mikä oli, jolloin oli isompi kipsi, niin minä en minä voinut sillä kädellä mitään tehdä, että suihkussa käyminenkin oli vaikeaa. Se oli, niin kuin, se oli niin oma, oma tämmönen hankaluutensa, hankaluutensa sekin, että vähän tämmönen kaikenlainen, ylipäätään kaikenlainen tekeminen silloin oli todella, todella haastavaa. Mutta siis on hyvä miettiä niin tässäkin tälle, tälle ääneen ja te, teidänkin kuuntelijoiden kanssa, että miksi tämmöistä miksi niin niin, niin ikäkriisiä potee. Ja monesti sitä miettiikin, että, että onko se niin vaan, että onko se vaan meidän me niin kohtaa kohta täytetään 30. Ja kun meille tulee kohta se kolmenkympin, kolmenkympin tota, tietynlainen ja tämmöinen ennakkoon tuleva kolmenkympin kriisimijuulla, täytän siis lähiaikana 29. niin tuota, alan, olla, alan olla jo nuorisolaisesta niinku poispäin reippaastikin. Olen tällä hetkellä vielä, niinku, luokitellaan nuoreksi ja aikuiseksi kyllä tällä hetkellä. Ja muutenkin tässä niin oikeastaan ollut ylipäätään tämmöistä tietynlaista ikäkriisiä, kun mä oon huomaan, huomannut sen, että, että mä oon muutenkin tässä vähän pohtinut omaa elämääni, ja vähän niin kuin, on kaikki tietynlaista niin kuin ahdistusta siitä, että ei herra Jumala pitäisi kohta, tuota, pitäisi kohta niin oikeasti, oikeasti aikuistua, <lacht> että alkaa olla, alkaa olla, niin kuin, alkaa olla oikeasti sellaiset oikeasti käsillä, että pitäisi olla jo, tässä vaiheessa pitäisi olla jo työ ja, työ ja tota, asunto, työ, öö, omakotitalo, oma, lapset ja muut tämmöistä pitäisi olla jo, mutta ei ole minulla vielä, mutta jos sanotaan, että ei ole onnenkantamainen kyllä minun kohdalla vielä, vielä tapahtunut, Pahoittelen oikeasti tästä ikäkriisi, ikäkriisiränttäyksestä. ikäkriisiränttäyksestä, mutta Tietyllä tapaa tämä seuraava kappalekin aika hyvin rinnastaa tätä ränttäämistä. Nimittäin tuossa parisen kuukautta sitten, kyllä, parisen kuukautta sitten, niin tuo Indika teki yllätyspaluun. Ja, ja tota, he julkaisivat tämmöisen uuden, kappa, uuden kappaleen vuonna 1995, eli vuonna 1995. Ja kertovat tota, FinDanselle. FinDancelle tuota, tällaista kyseistä kappaleesta. Vuonna 1995 on nostalginen kappale ajasta, jolloin, jolloin jokaisella radiokanavalla se olisi Catman ja leviikset olivat maailman kovi juttu. Oli, elämä oli ihanan yksinkertaisten ilmastonmuutoksen sijaan. Taisteltiin liian aikaisia kotiintuloaikoja ja aivan liian harvoin pidettäviä karkkipäiviä vastaan, ja Jonsu Salomaa kertoo. Ja sitten tuota Niin, sitä, sitä tämä... Tuota, Tämä biisi, siitä tämä biisi kertoo. Eli tietyllä tavalla niin kuin, ö, ikäkriisin kamppailemista vastaan. Muistellaan niitä aikoja, kun, ö, kun tota, asiat olivat ehkä astetta yksinkertaisempia. Mutta nähdään me ikä, elämään sen kappaleen pariin. Ja, tota, palataan sen jälkeen hyvinkin niin, ö, tällaiseen iloiseen... iloiseen tuota, kappaleeseen, mikä ö, on ehkä Suome, Suomen vastuullisin juomalaulu. Ainakin, ainakin tuota, jos lähtee miettimään sen, sen kappaleen sanomaa. Se on ihan vastikai julkaistua musiikkia se, kun päästään siihen kappaleeseen. Mutta tämä on Indika ja Vuonna 1995. Meillä on koljan melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Soitetaan virtä koko yön halki. Tasi aamu nostalgiapankin. Tuhat yötä skät män ja pois on. Levikset mun kellarissa viel on. Tasi tanssi mun kanssa vielä. Tasi niin kuin vuonna viin. Melankoliamelodiot. No, ei tässä näkään nuoremmaksi muututa. Siinä kuulitte Indika ja vuonna 1995. Tervetuloa takaisin melankoliamelodioiden pariin. Minä olen Jefo ja teidän seuraan tonne 8 saakka. Ja, tämä, tota, ja tästä päästäänkin hyvin seuraavaan meidän aiheeseen ja meidän tota, seuraavaan biisiinkin nimittäin. Öö, sitten tuossa... Tota, Antti Tusko ja Kääriä julkaisivat uutta musiikkia ihan vastikään. Vastikään ja tota, tällä kyseisellä kappaleella, minkä ne he julkaisivat, niin ö, oli, to, on todella hyvä sanoma, minun mielestäni. Nimittäin tuossa, joo, kyllä tota, katson tässä, mikä päivä tuo muuten on. Nimittäin tuon, tämä uutinen on julkaisi 64, eli se on ollut se on ollut tuolloin, että se on ollut tuossa just pappojuhlien niin pintaan. pappojuhlien pintaan tämä biisi on julkaistu, ja, ja kyseinen kappale kulkee nimellä Auto Jää. Yeah. Katso nyt varmuuden vuoksi, että 28 päivä on julkaistu sitä kappaleja. Ja, tuota, Antti Tusku ja Kääriä sanoo tästä kappaleesta, että, että niin, tämä kyseinen singile, tämä kappale sai alkunsa Erässä illan vietossa, jossa yksi joista totesi humoristisesti, seuraa jää tiedotus, auto jää. Tästä lähtökohdasta Antti, Jurek, Kalle Lindruth ja Kaisa Korhonen alkoivat rakentaa hauskaa ja menevää pop-kappaletta. Tuisku halusi kuitenkin tehdä kappaleen yhdessä toisen, jonkun toisen artistin kanssa, ja kääriä innostui heti ideasta. Onnekseni Kääriä innostui kappalasta kovasti ja lähti kanssani tälle seikkailulle, jonka lopputuloksena loimme historian vastuullisimman juomalaulun, Antti Tuusku kommentoi. Kääriä kertoo, että hänelle oli suuri kunnia tehdä yhteistyötä Antti Tuuskun kanssa ja tutustua häneen paremmin. Olen itse asiassa heittänyt toiven yhteistyöstä ilmoille jo pidemmän aikaa sitten, ja nyt se sitten näköjään tapahtui. Toivon, että voidaan viisin kunniaksi mennä Antin kanssa pieni ja jättää auto kotiin. Kääriä lisää. Ja tässä tota, niin, nostettiin myös esille sitten se, että Antituskun urahan tässä päättyy lähiaikoina. Ja Anatole pistää pillit ainakin toistaiseksi pussiin. Ja et, tota, niin, käärien tuo sosio jatkaa kasvuaan, kasvuaan tässä tota, tämän eurovisuhuuman myötä. On sillä, tota, kun ainakin mitä nyt eilen kat, katseli lähetystä ja eilen katseli semifinaaleita, niin käärii hän kääri oikein kunnolla tuota, tuon Liverpoolin yleisön haltuunsa. Toivon todella, että lauantain saadaan nähdä samanlainen tilanne. Eli että, että tuota, kääriä käärii ja tämän lauantainkin finaalin tuota, pisteet kotiin. Että kaikki olisivat sitä mieltä, että että tuota, 12 points to Finland ja niin edespäin, Finland 12 points ja niin edespäin. Mutta äh, ennen kuin lähdemme kuuntelemaan seuraava kappaletta, eli tätä auto jäänimistä kappaletta, haluan muistuttaa teitä kaikkia, kaikkia ihania ihmisiä mediamelankoliatilistä tuolla, tuolla tota Instagramin puolella, sillä nimittäin siellä on minun tota, minun Tähän lähetykseen järjestetty pieni leikkimielinen äh, kilpailusegmentti nimeltä melodiarahina jossa on neljä kappaletta tai neljä yhtyettä niin äh, kisaamassa keskenään että mitäs, mitäs soitetaan tässä muutaman biisi päästä tuota, täällä teille teidän tuota, audio, audio tuota, tai teidän korviinne tulemaan Muutampiisin päästä ja siellä on tuota edustamassa toisiaan tai edustamassa tässä kyseisessä pienessä leikkimillisessä on Dragon Force, Extreme, Bullet for my Valentine ja Kansas. Eli neljä oikein nimekästä ja samaan aikaan todella, tuota, todella nopea tempoista. Rockyhtyeettä. Sieltä, sieltä ei todellakaan vauhtia puuttu tästä kyseisestä. Niin, tästä kyseisestä kamppailusta ei tule ainakaan puuttumaan vauhtia tai vaarallisia tilanteita. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että minun pitää, minun pitää tällä, tällä hetkellä näyttää siis siltä, että minun pitää tämä kyseinen kamppailu, kamppailu, tota, päättää nopan, nopan avustuksella. Että jos te haluatte, että minä, minun ei tarvitse sitä päättä, päättää nopan avustuksella, niin käykää äänestämässä sitä sieltä, siellä Instastorissa, eli at media melankolia. Siellä sitten, kun päättää sitä, sitä profiilikuvan nappulaa, niin profiilikuva missä on se värikäs ringula niin sinne, siellä pääsette sitten äänestämään tätä seuraavaa mahdollista kappaletta. Tai sitä kappaletta, mikä soitetaan tuossa Melodiarehina aikana. Mutta, ö, mutta ennen sitä ja ennen, ennen muun muassa myös tähän Euroviisu-meininkeihin menoa, niin kuunnellaan kumminkin Antti Tusku ja Käärien yhteinen äh, historian vastuullisen juomalaulu Hautojää, ja tämä on mun mielestäni todella iloinen viisi ja olisi hirveän kiva kuulla myös teidänkin mielipiteitä, että, Niin äh, mitä te olette tuota, mieltä tästä kyseisestä kappaleesta. Olisi myös hyvä kuulla teidänkin mielipiteitä tuosta aiemmasta aiheesta, eli tästä ikäkriisistä, että, että tota, mitä teille sana ikäkriisi oikein merkkaa. Koska mä haluan tietää, jokaisella meillä on oma, oma tapamme kuvailla sitä, että mitä se ikäkriisi oikein merkkaa, merkkaa meille kaikille. Minulla se merkkaa sitä, että tietynlaista, tietynlaista niin olemassaolemisen ole, olemassa kriisiä ja sellaista, niin kuin, että herra Jumala, että tässä niin kuin vuodet alkaa, että kun ei, ei, tunnu, niin kuin että ei tunnu, että olisi saavuttanut mitään erityistä elämässä. Tuntuu vähän niin kuin jopa nihkeiltä myöntä, että on tietyllä tulevaa kolmenkympin kriisiä minulla. Tällaista, tai tällaista ennakoitua kolmenkympin kriisiä minulla jo enää havaittavissa. Mutta lähdemme kuuntelemaan tähän väliin kumminkin auton jäännimisen kappaleen ja palataan sen jälkeen asiaan. Katsotaan, että mikä, mikä sinkku sieltä tällä kertaa tulee. Alankolian melodiat ja häävalssia ei tämä tahti tanssita. Tervet, terve Antti. Tuu peremmälle vaan. Lähetään vittaa hauskaa. Silkas aina niin mukavaa. on aika kotiin ilmoittaa. Rusku! Auta! Lärvi lauta! Parempi vaan suoraa tunnustaa. 2017. Siinä kuulitte autojäänimisen kappaleen ja sen on esittänyt Antti Tuisku ja Kääri ja sehän oli, oli oikein tota, niin iloinen raita, iloinen raita ja oikein mukava, mukava muistutus siitä, että sinne auton ratti ei mennä kun on tota, vähänkään ottanut äläkö mä höyliä, koska Onhan noita tarinoita, tarinoita kuultu, kun tota on, on otettu vähän alkomahoolia ja siellä on saattanut tota, yksi jos toinenkin niin tarina päättyy aika, aika karosti ja kylmästi, tota, mahdollisesti, kylmän, tota, mahdollisesti kylmälle asfaltille vahimmillaan. Ja sitten tietenkin myös se, että jos niin, äh, ollaan, ollaan tuota juhannuksena lähellä, ollaan juhannuksena tota, lähelle vettä niin sinne veteen ei kannata mennä hirveässä humalassa että sekin on sitten että, että vesi jää vesi jää että turha, turha sinne on, sinne on tota, niin ä, turha sinne on mennä, mennä kun on tota veressä Tämmöinen hyvä, hyvä muistutus, päätään, ei kannata liiallisessa, missään vauhtihurmiossa hurmiossa lähteä mihinkään, mihinkään tota, tekemään mitään tyhmyyksiä. Tämmöinen, niin kuin, tämmöinen kokemus ainakin minulla tuohon, tuohon tota, aiheeseen liittyen. Mutta tota, lähdetään puhumaan hieman euroviisuista. Eilen oli ensimmäistä ensimmäiset semifinaalit, ja siellähän tuota sieltähän niin ensimmäiset 10 voi semifinaalista ensimmäiset 10hän pääsi jatkoon ja saatiin myös tietää että, että TikTokin villikorttina pääsi oliko se Latvia kun se pääsi niin TikTokin villin, villikorttina pääsi sisään eli tämä Latvian edustusbiisi Mikäs Latvian edustuspiirsi tänä vuonna muuten oli? Nyt on pakko muuten varmistaa asia. Tämä on nimittäin ihan hukassa. Mikäs tän, mitäs, mitäs tänä vuonna näitä öö, Latvia Eurovision 2023? Eli niin, Eisen Sudden Lights. Niin, se sitten Sekin sitten niin pääsin, pääsin nämä niin, äh, sisään, jos, jos ymmärsin oikein. Oliko näin, että oliko tämä, tämä, tämä, tämä TikTok Wildcard vai tuleeko se joskus myöhemmin sitten tässä? Mä jos olen ymmärtänyt sen asian oikein, niin siinä on joku, joku tämmöinen TikTok Wildcard juttu on juttu on tässä, tässä mukana, koska äh, niin, en tiedä, mutta kumminkin, niin äh, mitä nyt oikeasti voin sanoa, sanoa tuosta kymmenestä parhaasta, niin oli kyllä oli kyllä niin kuin sitten vähän alakanttiin jäi tämmönen olo siitä koko, koko ensimmäisestä semifinaalista, koska, koska kaikki ne piisit, mitä siellä oli, suuri osa oli just tämmöistä perus, peruskamaa. Peruskamaa koska, mm, tota, peruskamaa, koska se jotenkin, se oli niin paljon sellaista mitä niin aina on totuttu näke Euroviisossa. Ja aina on biisit, tai ne biisit, jotka mun mielestä erottu, erottu jotenkin edukseen siellä siinä tuota ö, finaalissa, tai tuossa semifinaalissa, niin oli oli tuota kääriin ja sitten tuota tämä tämä, tämä, tämä Norjan Norjan kappale ö, Queen of Kings. Että eli tämä Alessandran esittämä piisi. että ne niin oikeastaan erottu jotenkin edes joukosta. Ja mä, ja mä voin sanoa itse henkilökohtaisesti, että mä en oikein tykännyt ruvattien Euroviisun biisistä. Mua ihmetyttää oikeastaan, että miksi Loren on otettu uudestaan sinne, koska äh, koska jos on kerran jo voittanut Euroviisut, niin ei mun mielestä, ei mun mielestä ole, ole tuota, niin äh, Sanon, suomalainen sana eligible, eli tuota, ei ole niin enää, ei ole mun mielestä ö, valtuutettu, tai niin kuin, ei olis, mun mielestä se ei ole niin kuin, fi, oikein niin kuin, kovin fiksua laittaa samaa, samaa edustajaa niin toista, kertaa, toista kertaa edustamaan toista kertaa samaa maata, tai ylipäätään, että olisi muillekin mahdollisuuksia, muillekin mahdollisuuksia, toisaalta itse olen, itse olen kyllä hyvä esimerkki siitä, että miten en anna muille mahdollisuuksia, tota, on olen tämmöinen, tämmöinen hassu radioihminen, ja olen kuuntelun paljon eri, eri radiokanavia, tykkään, tykkään, tykkään tota, kaikesta mutta tota, niin, muutenkin siitä ensimmäisestä semifinalasta jäi tosi vaisu, vaisu fiilis. Että jos eka, eka ja Vika-biisin jää mieleen, niin se kertoo aika paljon, aika paljon tuota, sen noiden tuota, kappaleiden tasosta, tasosta siellä viisussa tänä vuonna. Ja ainoa myös sen, ja sitten tietenkin tämä, tämä yksi kappale oli myös Millä, minkä esityksestä minkä esityksestä jäi mieleen lähinnä se semmonen dark synth meilinki tai semmonen cyberpunk tyylinen, tyylinen tota, lähestymistapa siihen esitykset siinä oli niitä, niitä tota, long, se lonkero taas joku monsteri joku cgi monsteri mikä tota, millä oli ne mihin oli ne tyy, tyypeille tyypeille Putket sinne selkään. Se jäi kans tosi hyvin mieleen. Sillä oli sillä kappale joku ihme nimi. Mutta, niin. Vähän säälittää. Vähän säälittää, että jäi tommonen, ei tommonen olo, olo niin, äh, tuosta euroviisuista. Ja olisi olis kiva kuulla teiltäkin, että mitä teidän mielestänne euroviisuista, että oliko teidän mielestänne euroviisuissa sellaista kappaletta, mikä jäi, Erityisen hyvin mieleen. Ja jos, jää, jos mahdollista, niin ehkä maasti soitankin sen sitten tämän lähetyksen aikana vielä. Vielä. Ja mä tota, että mä soittaisin sen kappaleen, mikä jäi Satsa Cha saan -Cha lisäksi mieleen itselläni. Eli tämän, eli tämän tota Queen of Kings kappaleen tota Alessandralta. Ja, ja, ja sen jälkeen on melkeinpä. On on melkein tota, ihan hyvä ottaa, ottaa vähän myös, ö, vähän jotain tämmöistä vähän romanttisempaakin musiikkia. Eli ensin päästään vähän tämmöiseen, ö, vähän tämmöiseen tota, ö, kuninkaiden kuningatar fiilistä jälkeen päästään tämmöiseen nopeatempoiseen, nopeatempoiseen romanttiseen ja vähän, vähän humoristisenkin musiikkiin. Eli siellä on jotain, jotain oikein kivaa tarjolla teille. Mutta tähän väliin mennään euroviso hetkeksi aikaa ja kuunnellaan äh, Alessandran kappale Queen of Kings. Melankolian melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Broken her case, through with the keys, she will be the warrior for north and south of seas. The raven hair, it's dark as night. melodiat ja Tony Ephrem laskee lukua seiskasta eteenpäin. Siinä kuulee Queen of Kingsiä ja esittän on Alessandro. Sandra. mukava. Mukava tommainen tota teknorytke. ehkä vähän toi, tota, niin, tuo tuo tuo tausta tausta teknon, niin tai tuo taustasetti tuolla pasareinen niin ehkä oli vähän toistava, mutta ilto silti niin silti nappasi meikeläiseen. Oli ihan mukava, mukava pikkuesitys siellä, kun kattelin sen. Ja oikein mukava nähdä, että he pääsivät myös finaaliin, finaaliin kisaamaan voitosta. Ehkä äkisin äh, ehkä, tota, niin, sinne kumminkin tässä, niin kuin, tässä tota, ensimmäisen... Tai niin niiden, kun, eikö se jotenkin jaettu, jaettu se... Niin, uh, Yleensä se pistää taulukko jotenkin kahteen puolikkaan. Se minäkin sinne Norjan siinä, niinku, siinä niinku vasemmalla puoliskalla. Eli siinä niinku missään nähdään niinku parha, parhaimpia. Vasemmalla puolikkaalla ja siellä tuota ehkä jossain keskellä siitä, sitä vasenta puolikasta. Kun taas minä näen yle, kärjessä, kärjessä päin. Ei, ei tietenkään. Mä itse koen, että kärjellä on mahdollisuudet voittaa tai kärjällä on mahdollisuus päästä todella korkealle, mutta mä en koe, mä en kumminkaan, mä voisin sanoa, että kunhan ruotti ei voita, kunhan ruotti ei voita, se on mun, se on mun tota, toive, se on mun toive, ja sitten myös se, että kunhan, jos, jos tota, niin Suomelle pitää joku toive antaa, niin kolmas. Mun mielestä kolmas sija. Joko kolmas sija, tai sitten tuota, se on joko voitto tai kolmas sija. Kakkos sijaa, mieen, no kakkos minä hyväksyn. Kakkos hyväksyn, koska tuota, tai top kolmosen hyväksyn ja sen, että Ruotti ei saa olla, Ruotti ei saa voittaa. Tai Ruotti ei saa olla edes lähelläkään kääriä, en niin, niin, niin. Suomea sijoitusten kanssa. Sitä minä, sitä minä tässä toivon. Mutta seuraavan biisin, tämän, tämän seuraavan biisin jälkeen ö, mä tuun mä tuun, tota niin, soittamaan biisi. Ja tämä, tässä on nyt semmoinen homma, että meillä on tasatilanne. Meillä on tasatilanne tällä hetkellä tuolla tuota äänesty, äänestyksen osalta. Ja nyt kun siellä on kuuntelijoita niin netin välityksellä niin laittakaa sinne southboxiin, joko tänne Hertzilän southboxiin, mikä on siinä se, siellä kuuntelusivulla, se pieni Google Forms-lomake. Niin pistäkää sinne tuota, niin, tuota viestiä, kumman te haluaisitte, että minä soitan. Soitanko minä Dragon Forcea vai Bullet for my Ja tämä myös pätee myös sitten myös siellä Discordissa. Eli, eli tuota, siellä Discordissa ää, The Society-kanavalla on se Melancolion Melodiat, tuota, pieni Topik-kanava tai pieni oma, oma kanavansa lainausmerkissä siihen. Niin muutakaa tuota, sinne, että kumpaa minä soitan. Soitanko minä, niin, soitan, kun minä tota, ö, Dragon Forcea vai soitanko minä Bullet forma Valentinea, Koska haluan nyt tähän, tähän tota, jonkun, jonkun niin tai Breakerin. Koska. Mä en, halua näitä mä en halua näitä tasatilanteita lähteä, lähteä tuota, niin, ratkon nopalla, koska mulla on tässä D20. Mä, mä sanon, että mulla on tässä D20, ja mä en, mä en pelkä käyttää sitä. Että jos, niin, että jos tota, se menee siihen, että me joudun sen ratkoon nopalla, niin se menee sitten siihen. Että mä haluan, että te, te, te kuuntelijat siellä päätätte nämä viisi että eikä ei itekseni näitä. Eikä ei ei itekseni haluan näitä lähteä aina päättämään. Mutta me lähdemme kumminkin tähän väliin kuuntelemaan äh, hieman pohjanmaalaista tai pohjanmaan henkistä. Niin äh, tällaista, ja tämmöistä hyvin äh, maalaismaisemia vievää, vievää rock-musiikkia nimittäin Elonen viime vuoden puolella. Viime vuoden puolella julkaisivat Uuden sinkuja. Ja tota, jo ihan lokakuun lopussa julkaisivat uuden sinkun nimeltä Pieni pala maailmassa paikallaan, ja se on sen verran, se on sen verran kovaa raita, että Mä ensimmäisen kerran kuulin sillä, että mikä biisi tää on, että et Herran Jumala, Herra Jumala on, onpas muuten hyvää biisi. Ja o, se on odottanut hetkeään, että se pääsee mulla soittoon täällä, täällä tota, niin, täällä tota, ohi, tässä ohjelmassa, eli eli tota, me tähän väliin sitten vähän tuonne maalaismaisemiin tota, kuuntelemaan tarinaa nohevasta tytöstä ja rohevasta pojasta ja nopeasta rakkaudesta. Ja tota, niin, ää, muutenkin tämmöistä todella ää, maalaismaisemiin sijoittuvasta rakkaustarinasta. Tähän voisi vaikka AMBn tehdä, jos... Sille päin sattuisi. Mutta tämän jälkeen mennään, mennään melodiarhinaan kimppuun ja siellä onkin sitten erikoista tarjolla. Ja siellä on nopeaa musiikkia tarjolla ja tämä on ihan tota, hyvä myös. Hyvä niin, ää, käy, tämä on ihan hyvä biisi myös muistuttamaan teitä niistä nopeammistakin temmoista. Ja siihen lähdetään itse asiassa poikkeuksellisesti podcastiin kuin kautta. Moi, mä oon Jefu. Moi, mä oon Reiska. Media Melankoli on meidän kuukausittainen podcast, jossa käsitellään mediaa hyvässä hengessä. Videopelejä, elokuvia, musiikkia, animea ja kaikkea siltä väliltä. Meidät löytää Ankorista ja Spotifysta. Sekä Instasta ja Twitteristä. Kuulemiin! Pestetty ja papin siunama Sinun vartalosi draama on kuin itsestään syttyvä karna, Vaikka maailma ympärillä kylmenee, silti meidän tupa vielä lämpenee. Noheva tyttö, roheva poika. Maailma on kopea, rakkaus on nopea, rikkinäiset palkeet puhaltaa. Tyttö on roheva ja poika, on Roheva on pieni pala maailmassa. Paikalla Noheva tyttö. Roheva poika, Noheva tyttö. Roheva poika, Noheva tyttö. Roheva poika, Lemmen ja rakkauden kaava, himon ja hullu. Minä kallio ja vaara, minä kilometrien muokkaama. Vaikka maailma ympärillä synkkenee, saat nähdä, taivas vielä kirkenee. Maailma on kopea, rakkaus on nopea, rikkinäiset palkeet puhaltaa. Kun tyttö on noheva ja poika on roheva, on pieni pala maailmassa paikallaan. Noheva tyttö, roheva poika. Noheva tyttö, roheva poika. Vaikka maailma on kopea, on rakkautemme nopea. Saat nähdä vielä selkeineen, kyllä taivas siitä kirkkenee. Noheva tyttö, roheva poika. Maailma on kopea, rakkaus on nopea, rikkinäiset palkeet puhaltaa. on koljan melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Siinä kuulitte kappaleen Pieni pala maailmassa paikallaan, ja se on telon kerjuu. Eli käs me emme saaneet niitä sitä ekstra-ääntä, jotenka minun pitää sitten pyörittää noppaa. Eli jos tota, minä näen tässä minun, minun D20-ssäni, eli tässä minun roolipelin opassani, tota, niin parillisen luvun, niin se tulee olemaan bullet formain välentain. Ja jos minä näen parittoman luvun, eli tässä tapauksessa se olisi 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ja 19, niin silloin se tulee olemaan Dragon Force. Ja katsotaan. Katsotaan mitä tulee, mitä minä, mitä minä tulen saamaan, tämä on, nyt minä voin nimittäin paljastaakin varmaan ne kappallit, mitkä, mitkä nimittäin siellä olisi mahdollisesti edustamassa toisiaan, eli, eli kyseessä on, on tuota Dragon Forcen ehkä tunnetuin biisi, tunnetuin biisi kyseiseltä yhtiöltä, eli, eli tuota, mennään, kun puhuin sanoin, että puhun muovisoittimista ja puhun Guitar niin kyseessähän on, on todellakin Through Fire and Flames. Ja sitten jos puhutaan Pulse of Valentineista ja niin siellä puhutaan sitten kappaleesta vuoden 2008. Oliko nyt näin, jos muistan oikein? Niin 2008 vuoden tota, levityksestä. Kyllä, vuoden 2008 levityksestä Scream and Fire nimiseltä levyn, levyn nimikko biisi Scream and Fire olisi täällä minulla, minulla tosiaan päätettävissä ja katsotaan mitä tämä noppani tantaa, antaa, eli hop ja sieltä tuli viisi, eli me menemme 7 menemme tota minuutiksi nyt kuuntelemaan, kuuntelemaan tota Dragon Force levältä Inhuman Rampage on kappale nimeltä on kappale nimeltä Through the Fire and Flames, ja tämähän tunnetaan, tunnetaan tuota, niin tuolla Guitar hero piireessä yhtenä vaikeimmista kappaleista. Tämä oli vuonna 2007, kun Guitar Hero 3 uh, Legends of Rock tuli. Niin siihen aikaan yksi Guitar Hero-historian vaikeimpia biisejä, eli vaikein sillä hetkellä. Tämä ainakin nopein, joka vaatii sitä storminäppäryttä. Mutta ja nähdään me tähän väliin Dragonforcen maailmaa ja Melodia Rähinä tältä erää. Ja tämä, erää, tältä erää Melodia Rähinä siis voitti Dragonforce. Katsotaan, että mitä sitten ensi, ensi kerralla. Näytetään näytetään tota, niin äh, kitaratilutusten matkaa. Melangolia, melodiat, Melodia Melodia, Siinä kuulitte tota, niin melkoista tykittelyä. Se oli Dragon Force ja Through the Fire and Flames. Leviltä nyt the in Inhuman Rampage. Ja tämä on tota, julkaistu 2006. Oliko näin, oliko näin, että tämä kyseinen levy on kyllä. 2006 on tämä levy julkaistu. ja Muistan kyllä itse kunnelleni tätä levyä ihan tota, suhteellisen paljonkin silloin, kun tota, tämä tästä... Dragonforsesta tuli tietynlainen meemi, meemi tuon tota, Kitar Hero, tai, tai tuli tunnettu tänne Kitar Hero, niin uh, yhteisön kautta, niin uh, tuli kunnan tuota televyä suhteellisen paljon ja pidän, pidän kyllä siitä. Ajattelin, että nyt kun minkin tuon teeman ja aiheen takia, niin otamme, otamme sen kappaleen, mikä oikeastaan laukaisi, laukaisi Forceen sinne taivaalle tunnettavuuteen meille, meille tota, maailmalle. Ja soitto on sitten tässäkin lähetyksessä. Mutta tota, ainakin yhdeksi niistä vaihtoehdosta, mitä soitetaan. Mutta seuraavan viisi jälkeen, joka muuten on itse asiassa toive, mikä tuli tota, minulle yksityisviestillä, yksityisviestillä tota discordin kautta, niin tuossa ennen lähetystä, niin Öö, niin laitan niin otan yhteyttä tuonne Oulun suuntaan eräl eräseen tota, minun juontajakollegaani tuolla Ertsilän päässä kysellä hieman häneltä kuulumisia ja kysellä vähän että miten, mikä on meninki tällä hetkellä Oulussa on kumminkin vähän, vähän eri eri tota, meininki, mitä täällä, täällä tota, missä minä tällä hetkellä asun ja Seuraava biisi, joka on tosiaan piisi niin on, on tuota, tuon Taapero-nimisen käyttäjän biisitoive ä, tällaiselta yhtiöltä kuin Slipknot, ja heidän self-titled-levyltään oli irtoaisi kappale nimeltä Wait and Bleed, jonka minä ajattelin, tähän väliin soittaja. sen jälkeen otamme yhteyden Ouluun ja soitamme Katsotaan me sille minun on kollegalleni. Katsotaan että mitä, mitä, mitä pää, ouluun mitä ouluun kuuluu, niin sanotusti. Mutta tähän väliin odotetaan ja odotetaan verta. Slipknot ja Wait and Bleed. Tony Jefermoff ja Melankolian melodiot. I felt the air rise up in me Kneel down clear the stone of leaves I wonder ride right where you can see Inside my shell I wait and bleed. I felt the air rise up in me Everything is dirty, pass for me My eyes are radical, the air is standing straight up There's another way I'd be, shimmy I can't control my shakes I've been taking your breath away Do I decline? I No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Näin, sieltä tota... ...värähti soimaan. Pärähti soi soittoon tuo... Niin Slipknot ja Wait'n ja nyt pitäisi olla langan päässä Riku Kynges siellä meikäläisellä, tuota, jos oikein olen kuulostellut. Aivan oikein. Hienoa. Mitäs, mitäs miehelle? Mitä kuuluu? Ei tässä mitään ihmeempiä. Kiitos kysymästä. Asianahan on mennyt niin, että olen tuossa maaliskuussa muttanut. Ouluun päin kohti, kohti uusia tuulia ja itse asiassa olen tällä hetkellä käymässä tällä torniossa. Olen täällä perjantaihin asti. Sattumaako? Sattumaako minä saatan? Sattumaako minä saatan soittamaan sinulle täällä, täällä tota, niin, ää, niin, niin ti, asioiden, asioiden tiimolle? Niin sinä olet torniossa. Elämä on hassua. Elämä on hassua, joo. Olen tosiaan, olen tosiaan ottanut tällaisen tällaisen ihanan keskiviikkoilla keskiviikkoilla on tota, parin tunnin viihdepeläyksen itselleni operaatioksi pitämään, pitämään itseni, tota, itseni järjissä ja tämmöisessä niin tietynlaisessa, tietynlaisessa niin öö, öö, ehkä rytmissäkin niin tämän, tämän tota, harrastuksen osata, koska, koska ei ole järkeä pitää kahta kuukautta tai no, kahta kuukautta ja varmaan melkein syksyyn asti sitä aikaa että voisi näitä niin, että näitä lähetyksiä ei mukaan kuuluisi. Ei ole melkein, kun ku mietitään sitä, että kun nythän tuo meidän päästudiomme on, on tosiaan tota, muuttotöissä sinne uuteen, uuteen tilaan niin, tai uusiin tiloihin, niin kuka, kuka, muut, kuka muu mukaan voi tota, hoitaa, hoitaa tota radiota kuin minä, kun minulla on nämä laitteet ja laitteita keinot siihen, sen hoit tekemiseen. <tuh> Mutta mites, miten Oulussa on mennyt? Oulussa on tähän mennessä mennyt kyllä ihan mukavasti. Että olen, olen kyllä sopeutunut sinne varsin hyvin. Että tietenkin siinä on se etu, että olen opiskellut siellä kolme vuotta. Mm. Mutta Oulu on kuitenkin sen verran iso kaupunki, että siellä on vielä, siellä on vielä jotain uutta nähtävää. Paljon nähtävää koettavaa. Kyllä. Joo, itellä tota. Niin. En ole itse vielä oikein, oikein, oikein niin, sinut sen kanssa, että mitä, mitä sitä keksii ja mihin sitä menee. Tässä, tota, vielä kun on, on, on tosiaan työhaku meneillään itselläni, niin, niin, niin en oikein tiedä, että mihin sitä menee. Että kyllä että tässä niin suunnitelmassa olisi, olisi yhtenä tuota, kohteena Oulu, mutta myös mikä tahansa muukin, muukin kaupunki kyllä kelpaa, mikä ei ole pohjoisempana kuin Tornio. Niin, aivan. Että, että mikä, mikä tahansa muu kaupunki, kaupunki menee, mutta ei saa mennä, mennä pohjoisemmaksi kuin Tornio, koska pitää ottaa, pitää ottaa huomioon minun välimatkani, välimatkani että jos minä, minä muuttaisin pohjoisempaan, niin se tarkoittaisi sitä, että, että, että junaliput kallistuisivat aina päin ja, tuota, ja sitten se, että ö, olisin, vain, olisin aika vähän jumissa siellä. siellä tota, vaikka jos minä Rovaniemellä muuttaasin, niin siellä olisi vain minä. Ei mielestäni siellä ole tuttuja. Joo, siinä täytyy olla tarkka, että missä mm. ne yhteykset sijaitsevat. Kyllä, ja mihin sitä muuttaa? Kyllä. Onko tota, millaisia tuulia tuolla Oulussa on? Onko, onko jo tota työpaikkaa tiedossa? No ei ole tähän mennessä vielä, että olen tähän mennessä laittanut kyllä yhden kesätyöhakemuksen, mutta tuota, on olisi kyllä halukkuutta muodostaa sitten se työsuhde. Mutta se niin itse tähtän, se nyt seuraavaksi olisi se, että pääsisin eräänlaiseen kuntoutusohjelmaan. Mm. Parhaillaan odotan päätöstä siihen. No niin, että, jotain, että jotain, jotain on kumminkin niin vireillä jo tällä hetkellä. Joo kyllä, ja olisi kyllä halua opiskella taas. Vai tota niin, jatkaa media-alalla? Mahdollisesti. Tai sitten voisin suunnata vaikka IT-alalle. Eli, eli sille alalle, mistä minä olen juuri tässä tuota, juuri alkuvuodesta tavallaan niin kuin erkaantunut, erkaantunut jonkin verran, kun valmistuin niin. tässä valmistuin alkuvuodesta niin, kolmenkani ohjaajaksi. Niin, S sitä oikeastaan. No, miksi, miksi et sitten tuota, sosiaalialalle miettinyt lähtevää opiskelemaan tai tällaista? No, tota, en ole oikeastaan täysin poissulkenut sellaista vaihtoehtoa. Sekin, sekin sopisi sinulle. Niin, se? ehkä minullakin mielessä, että pitäisikin se vaikka nuoriso-yhteisohjaajaksi? Sehän, sehän, sehän se tarkoittaisi silloin sitä, että silloin, silloin todennäköisesti sitä, että tota, sitä saatetaan palata taas sen jälkeen. <laughs> mahdollisesti kun tuo koulu on tuossa tässä tota, koulu ja tutut ihmiset ovat sitä, siinä sitten lähellä heti joo siinä on tottakai siinä on se etu sitten ja, että, ja mä voin itse henkilökohtaisesti sanoa että onnan tuo PPO niin omalla tavallaan ihan oikeasti ihan uniikkikoulu siinä mielessä että siellä on oikeasti kun se on niin pieni se, se opiskelija, ö, ö, opiskeluympäristö jos se opiskelija on aika pieni, niin tuota, ja se oppilasmäärä on aika pieni, niin, oppii kyllä niin porukan oppii kyllä tunteen. Kun opettajat ja kaikki. Joo. Ne oppii kyllä tunteen heti, heti suht alkuvaiheessa. Kunhan, kunhan, et, kunhan ei, tota, ei ole hirveän, hirveän tota, rautakanki, niin kuin, tai ei, ei mene hirveän niin, niin sanotusti rautakanki tuolla syv syvällä suolessa, niin... niin tota, niin kyllä, sinne, kyllä, sinne, tota, niin, niin, kyllä sinne kotiutuu nämä kokemuksen, nämä kokemuksen syvällä rinta-äänellä, kun minä olin, olin siellä sen kaksi vuotta. Ja siitä jäi paljon hyvää käteen. Kyllä, siitä hyvää jäi käteen. Toki tietenkin se, että meillä oli tämän, tässä koulutuksessa meillä ei oikeasti ollut kovimpi paljon Kovin paljon ei ollut kyllä PPOlla tunteja. Meillä oli aika paljon meillä oli etänä ja, sitten tuota, ja niitä, niitäkin tunteja, jos meillä oli tuota, niin PPOlla, niin niitä oli oikeasti varmaan, varmaan sen aina niin jonkun kahden viikon verran aina, maksimissaan. Kyllä. Jo. Että niitä oli, niinku, ja nekin oli vähän sillä, sillä lailla, että niitä saattoi olla, aamulle, niitä saattoi olla aamupäivästä tai, tai iltapäivästä niitä tunteja. Että mutta ei, yeah, aivan, joo. ei koskaan ollut sillä lailla, että, että, tuota, että olisi ollut samaan aikaan muiden tuota, opiskelijoiden, eli muiden niin opiskelijoiden esimerkiksi niin kuin, nuoriso- ja yhteisohjaajien kanssa melkein samaa aikaa. Että oli yleensä saattoi olla pä, iltapäivästä, että, mutta muista myös senkin, että, että meillä oli viimeisinkin, niin, viimeisimmätkin niin nuo, ö, isot tunnit, mitä meillä oli, oli tuolla niin, koululla, niin ne oli sillä lailla, että meillä oli sillä lailla järkevästi ne, ne tunnit, tunnit tota, järjestetty. Päästiin aikaisin, aikaisin aloittaa tunnit ja päästiin myös aikaisin kämpille, että ei ollut, mitään, ei ollut mitenkään liian myöhä eikä liian aikaisin. Että oli niin, niin, aj ajateltu meidänkin niin vapaa-aikaa siinä. On, Se on hyvä. Erittäin hyvä. Ja voin, voin myöntää, että kun itse olin, itse olin jopa työharjoittelussakin PPOlla, niin kyllä minä siinä, siinä niin huomasin sen, että minkälainen, minkälainen se työyhteisö on. Ja se on todella, todella, todella, todella, mukava, todella mukava, kun siihen tutustuu. Se, voi tuntua aluksi todella... todella, todella niin kuin, saattaa sitä, sitä saattaa nyrpistää naamaa aluksi, aluksi ja ihmetellä asioita, mutta sitten kun siihen... Mutta jos sattuu sattuu tota, niin, niin hyvä työyhteisö hyvä niin, työyhteisö, niin, sat, niin sattui niin tota on kohdalla niin Ylästä ylämäen niin, tota, siellä, siellä tulin toimeen kyllä porukan kanssa Se on mukava kuulla toki, toki siinä oli sitten sekin et, toki siinä oli sitten sekin että että, siitä siitä tuta, PPOlla olevasta työharjoittelusta sai tosi paljon energiaa. Energiaa, kun nuo kaikki opiskelijat oli niin energisiä. Se oli kyllä semmoinen asia, mitä oikeastaan jää kaipaamaan PPOlta. Siellä oli niin energiset opiskelijat, että, että ene se energi niin energinen ilmapiiri, että sitä tavallaan sitä tavalla jää kaipaamaan. Uskon. Oi voi. Pahoittelen, tämä meni enemmän minun, minun tota, soolopuolelle kuin enemmän. Mä ajattelin, että mä olisin jututtanut teikäläisiä tässä, tässä mutta, tota, <hansi> <hansi> mutta, mutta mitä on mutta, tota, niin, muita suunnitelmia tässä, tässä tota, lähitulevaisuudessa? Ouluun on muutettu. No, no. no ei mitään, mitään sen ihmeellisempiä oikeastaan, että Toivoisin totta kai myös sitä, että, että oma verkostoni myös tuossa vahvistuisi ajan myötä ja tietyt elämän osa-alueetkin. niin Vähän niin kuin, vähän niin kuin tällä hetkellä, on vähän sitä samaa, samaa menoa ja meininkiä. Joo, kyllä. Me, me, olla, me ollaan samassa elämäntilanteessa tällä hetkellä. <laughs> <laughs> kyllä samassa venessä. Samassa veneessä kellut tällä läpi avaruuden Kyllä. Se? Eikö se Oliko se tuolta Kuusmasen kappale, kun se oli? Tämä pieni sydänhän se oli. Niin. Mikä, tuota, mikä sanoi, sen, sanoi sen jotenkin noin. Sanoi sen jotenkin noin sen kappaleen, jos, mu jos muistan oikein. Mutta tämmöisiä nopeita kuulumisia minä halusinkin, halusinkin tuota tiedustella sinulta, sinulta tällä hetkellä. Joo. Eli, eli tuota, jos on mitenkään mahdollista, niin voisit vois, heittää... Toive pisin tähän väliin. Nimittäin, nimittäin tässä tota, lista, listalle pitää saada jotain, jotain täytettä taas. Olisi kiva saada jotain erikoista. Joo. Some, something really no, special. Miltä kuulostaisi, hmm? kuulostaisi tämmöinen cover-kappale? Eh, toki ain, ainahan niitä cover tulee mielellään soitettua. Cornin uh, Word Up. Oi joo, kun... Tässä on hauska mutta juttu se, että tuota tuo, mulla oli aiemmin, aiemmin tota, soittelustella kornia, mutta tota, se ei ollut tämä. Ei olisi vielä tullut, mutta se niin, olisi tullut kyllä tässä myöhemmin, mutta se ei ollut World Up, se oli toinen biisi. Mutta tämä World oh, Up -on käy, käy oikein hyvin, oikein hyvin tänne Noniin. listalle, koska Noniin, ne muka. on näitä. Näitä tuota Kornin biisiä, mitä minä en ole vielä koskaan kuullut. Tää on no. tuota, ja se sopii oikein hyvin tuon Slipknotin perään, toki Slipknotin biisi, mikä soitin, niin oli tuommoista vähän rajumpaa kampetta. Tämä Word up, on tietäkseni suhto tätä samanlaista niin, äh, settiä. Suurin piirtein samanlaista tuotetta. Samanlaista tuotetta, vuoteen 2004. Eli se. 2004. Onko se, tuota, onko se ihan omaa piisinsä vai onko se jollain tietyltä albumilta? Onko muistikuvia? Se, se taitaa olla, olla omaa single. Joo, näyttää, näyttää olevan omaa singlensä, koska tuota, ei, ainakaan, ei ainakaan ole C.U. on the other sidella tai, tai tuota, Tuolla Take a Look in the tämä, tämä kyseinen kappale. Ihan. Kyllä, kyllä. Ihan oma, omaa singlensä, ja, mikä, onkin ihan, mikä onkin ihan jännää. Ja toisaalta on ihan, ihan hauska just tommosia, tommosia nähdä, kun noita, noihin tota, muihin Kornin biiseihin on jonkun verran tullut tässä tutustuttua viime aikoina. Minulla nimittäin oli tuossa pyöri, pyöri jonkin aikaa listoilla tuo Follow Leader-albumin eräs biisi tuolla ennen ennen tota niin ennen kuin lähetystä alotteli mutta sitten kun lähetys alkoi niin to totesin että ehkä minä soitan ehkä minä soitan jotain muuta muuta kuin tuota öö niin taitaa taituu tai, tai, muuta halusivat että minä soitan tähän muuta kuin Kornia niin mä soitan minä soitan sitten nyt sen Kornin sen Kornin biisin mitä tuota täällä halutaanko täällä halutaan eli, eli tämä on word up word up tähän väli mutta kiitoksia Riku sain sinun kanssa taas pitkästään käytöllä. Joo, ei mitään. tosi mukava, kun soitit. Kyllä. Tämä oli vähän tämmöinen ekstempori, kun mä ajattelin, että mun oli, mun on pakko nyt saada joku, puhel joku tähän langan päähän, koska on tässä tämän, tämän niin kevään, kevään aikana yrittänyt soitella vähän, vähän suurim, suurimman osan näistä autosen väestöä läpi, mutta yrittänyt keksiä, keksiä miten, miten minä saan nämä tämän to, tähän ohjelmaan jotain, jotain täytettä näiden omien, omien henkilökohtaisten tai omien tota, niin lisäksi. lisäksi. Aivan ymmärrettävä. Kyllä, mutta minä päästän sinut tuota, jatkamaan, jatkamaan iltaa, ja me menemme kuuntelemaan tähän väliin kornia, ja kappale on Word Up. Kiitoksia, kiitoksia tuota soitosta. Tai kiitoksia oikeastaan. Noniin, kiitos ja, ja näkemiin, tai kuulemiin oikeastaan. Joo, kuulemiin ja mukava illan jatkoa. Kuten myös. Ja melodiot melodiat ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Siinä soi Corny World Up. Se oli Rikun toivebiisi. Ja kiitoksia vielä näin jälkikäteen Rikulle, että, tuota, että sain soittaa sinulle tämän illan aikana. Ja katson kelloa. Tässä sen kello kohta puoli kahdeksan. Ollaan itse asiassa kahta vaille puoli kahdeksan. Ja 19.28 näyttää minulla tämä kello täällä. Täällä tuota. Herzlän studiossa, tai täällä minun, minun tietokoneessani, niin pitäisi varmaan alkaa, alkaa tuota, niin ripeyttämään tätä lähetystä. Tuossa juuri Rikun kanssa jutellessa niin mainitsinkin, että minulla oli aiemmin Kornin, Kornin tuota biisi listalla, mutta päädyin sitten poistamaan sen, kun se oli alunperin, alunperin tarkoituksena, että olisin soittanut yhtenä, tai Hittinä Kornin Follow the Leader-albumilta sitten tuota musiikkia, mutta totesin, että totesin ja erään toisen Discord-kanavan, kun annoin päättää minun minun tuota tämän iltaisin kierpallohittini niin, tai levy niin, niin tuota, sain sitten sain sitten niin tuota vähän parempaa musiikkia musiikkia niin soitet, soitettavaksi kuin ehkä sitä Follow the Leader alkoi aikaista, aikaista ehkä vähän raffimpaa kornia, mikä ehkä mikä ehkä ei välttämättä sovi sovi tota, ainakaan nykyisessä muodossa, tai sellaisessa muodossa. Tietenkin no, tuo, tuo, tuo hitti, tietenkin se hitti -biisi, eli Freakona Liiso olisi sopinut, mutta mulla oli toinen. Toinen, mikä ei ollut sieltä selivynneitä hitti hitti -biisejä. olisi ollut siellä valittavissa. Mutta menemme, menemme tuota, musiikissa eteenpäin. Me menemme nimittäin, nimittäin tuota, oikein tällaiseen... tällaiseen tuota, Pysytään hieman rock-linjalla. Me emme tosi mene nuumetallinjalle, vaan menemme, me menemme tuota, tällaiseen kasari, kasarilinjalle. Ja me menemme tämmöiseen, vois, voisiko sanoa ehkä pop-rock-linjalle? Kyllä, tämä on pop-rockia, koska tuota, ö, tämä, on kum, tämä on kasaria, mutta tämä on semmoista, semmoista pop-rockia, että tästä voisi jopa miettiä, että onko tämä. Että minkälaisissa aineissa tämä kappalo on tehty, niin nimittäin, nimittäin tämmöinen yhtiö kuin Talking Heads on varmaan jollekin, tota, jollekin niin Kasarirokin kasari diggailijalle niin tota, tuttu yhtiö. Ja heidän näitä tunnetuimpia biisejään Tolkien Heads, Headsilta, kun katsoo, niin siellähän on niin. siellä on, on tuota, muun muassa Psycho Killer, siellä on niin, uh, Burning Down the House, siellä on uh, Road to Nowhere ja tällaisia muita todella, todella niin uikeita. uikeita tuota, ja niin, uh, klassikko rock-kappaleita 70-80-luvulta. Ja mutta se kappale minkä minä aion soittaa löytyy levyltä Remain in Light. Tota, tämän kappaleen nimi on Once in a Lifetime, joka tuota, jonka musiikkivideo on muuten, on muuten todella todella todella häiritsevä. Ja mä muistan aikana kun mä tän Tän MTV, Music Televisionilla näin, niin mun oli pakko vaihtaa kanavaa. Heti kun se tuli, se musavideo mä olin, ei, tää, tää, tää on, ei tämä on aivan liian pelottavaa minulle. Tämä on aivan liian häiritsevää minulle. Ja minä olin siihen, siinä vaiheessa tosiaan, minä en ollut nähnyt kovin paljon mitään häiritsevää, niin kuin häiritseviä musavideoita ja tämmöisiä. Niin ehkä, ehkä sellainen. Niin, ehkä sellainen Tietynlainen öö, sellainen, että tota, tuo sen laulajan pää, kun sille <hysvistit> <hysvistit> <hysvistit> tekee siinä, tota, niin ää, siinä tota, näytöllä tällaista ääntä, sellaista puhaltelevaa ääntä, niin, tai hengittelee siihen kameralle, niin kyllä se vähän, vähän semmoiset... Sille, Sille, niin, niin, niin kulmakarvoja ja kulmia nostattelee ainakin meikäläisessä. Mutta olen nyt näin vanhemmalla iällä minä olen oppinut tykkäämään tästä kappaleesta. Koska minä olen, ja minä olen oppinut myös tykkäämään sitä musavideosta, koska se on oikeasti, se on hämmentävä, mutta se on sellainen hyvässä, hyvällä tavalla hämmentävä musavideo. Ja itse asiassa, kun ollaan tämä Tolkien Head saatu soitettua, niin minä tosin aika on aika surullisia uutisia, surullisia uutisia liittyen music televisioniin, jotenka siihen napataan, siitä napataan kiinni sitten Talking Headsin jälkeen. Melankolian melodiat ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. You may find yourself in a beautiful house With a beautiful wife soi Talking Heads ja Once in a Lifetime. Oikein tuota. Ei niin mukava mukava tollainen äh, kasari. Kasari rockki biisi. Ehkä, ehkä välttämättä valtaavat niin se normaaleinta. Normaaleinta tuota. Ei niin, äh, Kasari kasari rockia, mutta Oikein tuommoista mukavaa hyvää pop popen rockia tai pop, popahtavaa pahtavaa rokkia minun mielestäni. Ja se uutinen, mistä olin, olin tuota ottamassa koppia tässä, niin nimittäin tuota, kun mainitsin Music Television, niin täällä tuota minulle eilen tuli vastaan uutinen, missä tämä Hollywood Reporterin uutinen, että nimittäin MTV News, tämä niin Music Televisionin uutis, uutisosasto, niin ö, lopettaa toimintansa ö, vu 36 vuoden tota, 36 vuoden ö, niin aktiivisen niin uutisraportoinnin jälkeen eli se mikä tota, eli se kyseinen mediayksikkö joka aikanaan aikana tota, oli oli pioneeri musiikin joskin kulttuoren niin osalta niin ja niin, niin sitä ei enää ole nimittään nimittään tota Paramount Global nimittään pisti on oliko potki tuota muun muassa potki, niin, oliko se 25% ja eikä työvoimastaan. Voimastaan ja muun muassa sinne sitten meni MTV Nyyssin tämä. MTV News ja mtv uutis. Uutisporukka meni. Sai, joutui kirveen alle valitettavasti. Ja oli tämmönen. Ehkä niinku. MTV Nyyshän nyt ei ehkä välttämättä sano mitään. Mutta kyseessä oli niinku musiikki jos tota, niin piire ajatellen todella iso uutis, uutiskanava, uutis uutiskanaava missä pyst mistä kuuli aina uusimmista tai, musi no, musiikkialan tai jutuista niin näin tota, sitä siltä kantilta ajattelee Tää. niin se jotenkin tuntuu niin oudolta, että se mikä oli vielä joskus, mikä tota, oli vielä niin äh, vielä voimissaan joku aika sitten, niin oli, niin on nyt vain pelkkä muisto. Tietenkin Suomessa nämä TV lopetti, tai myysikin televisio lopetti toimintansa jo 2019, kun on tuota, Music Televisionin tilalle niin kaiken, ja sen kaiken vähäsinkin musiikkitarjonnan tappoi, tappoi tämä Paramount, Paramount Network ja, sitten Paramount, ja sen myötä Paramount Networkingin sitten tuota, lopettanut Paramount Plus niin kun ne tuli niin sitten tuota, tapahtui, tuntui jotenkin niin jotenkin niin kylmää vältä tällä hetkellä. Tällä hetkellähän ei se ole niin, että tuo Paramount Plus on yhdistynyt Sky Sekään ei ainakaan herätä, ainakaan minussa. Jos muistan oikein, että siellä ei välttämättä olisi kaikista paras laatu tällä hetkellä, ainakaan niin tekstitysten osalta. Mutta mm, mietin tuossa, että olisiko meillä mitään, mikä voisi sopivasti kuvata tuota tuota asiaa, mutta kyllähän meillä on nimittäin nimittäin tuota mennään, mennään sinne 80-luvulle oikeastaan, nimittäin tiedättekö Music Televisionilla aikanaan silloin kun tuota, niin tuo kyseinen, kyseinen tuota, niin tuo kun kyseinen kanava aloitti, niin ensimmäinen video minkä sillä kanavalla aikanaan, se mikä sillä kanavalla aikana esitettiin, niin oli, oli tuota, tuo The Buggles-nimisen yhtyeen kappale Video Killed, the Radio, Video Killed the Radio Star. Ja ajattelin, että tavallaan muiston, muistona ja muistamisena Music Televisionille ja sen uutisyksikölle, niin olisi tämä kyseinen kappale. Ja me lähdemme kuuntelemaan sen tähän väliin. Tämän jälkeen kuulemme sitten Hitin, joka on, joka on tuota, myöskin niin todella legendaarista äh, rockmusiikkia. Se on balladi tosin tällä kertaa. Mutta eläinemme tähän väliin kun The Bugglesia ja kappale on Video Killed the Radio Star. Moi, moi Jefu. Moi. melodiot ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. You Onpa jotenkin niin himmaileva tämä loppupätkä tässä biisissä. Oikein tota... Oikein nautin tästä. Tästäkin taitaa olla muistaakseni joku suomenkielinen versio. Tästä biisistä. Pitää joskus kaivaa se. Ehkä ensi kertaa. Ehkä ensi Ehkä ensi jaksoa voisi kaivaa tästä sen suomenkielisen version, koska me tiedämme, tästä on jonkunlainen suomenkielinen versio. Alankolian melodiot ja Hervalssia ei tämään tahtia tanssita. Siinä soi tosiaan The Buggles ja Video Killed the Radio Star. Se on oikein mukava biisi. Oikein mukava biisi se. Ja tähän väliin, tai tässä vaiheessa lähetystä, me otamme tota, kierrepallohitin meidän tota, niin, ä, käsittelymme. Nimittäin me menemme vuoteen 1998. Ja, tota, ja, ja, ja täl, tästä, tästä tota, levyn valinnasta kiitokset ö, Tuplahyppy Discord-yhteisölle ja Tuplahyppy-podcastin Discord-yhteisölle sillä he valitsivat minulle tuota, kuunneltavaksi tai soitettavaksi äh, tällaisen tuota, levyn kuin Ozzy Osbourne, The Osman Cometh. Ja, tuota, Osman tulee. Osman saapuu. Ja äh, tämä kyseinen levyhän on vuonna 1998 julkaistu äh, kokoelmaalbumi Ozzy Osbourneen äh, siihen, astisi, ja, siihen asti tehtyjä hitti-biisejä. Tällainen Onko tämä nyt 13, 15 kappaletta pitkä 15 kappaletta pitkä tämmöinen tuota, parhaat hitit yksissä kansissa yhden levyn sisällä. Ja täällä lukeekin täällä tuota lukeekin äh, niin niin niin hauskalla, hauskalla tavalla jossain muista tässä lehtikannessa, tässä Paperi-lehdessä täällä, täällä tota, a, Jossain, jossain läpäreissä, lep, täällä se lukeekin lukee täällä, To the fans osas lukee täällä tässä paperilipaskassa. lipaskassa Näin, että I hope that you enjoyed, enjoyed this compilation This is very weird for, for me to have a greatest hits album since I'm not a, It's single greatest hits unplugged sort of guy. All of the above are people who have guided, advised and encouraged me, and who have been a creative force through the, through my career and me personally. But most of all, you you the fans have given me literally all that I have today, and have made made me what I am. Without you, I'm nothing. I'm nothing. Sounds like great lyrics for a song. I truly thank you and you know I love you all. I love you all. Eli tuota, kyseessä oli niin, äh, tämmöinen Osi Ossi Osborneille hyvin epätavallinen, epätavallinen levyjulkaisu levy muoto, muoto, eli tämmöinen Greatest, greatest Hits-kokoelma. Josta mennään myös tietää, että tästä on olemassa kahta eri painosta. Ja minulla sattuu olemaan sellainen versio tästä, tästä levystä, mikä on juuri sitä vanhempaa mallia. Ja, tämä, ja täs, tällä levyllä nimittäin on sellainen kappale, mitä ei sillä uudella painoksella ole. Ja, mutta mä en kumminkaan soita sitä kyseistä versiota tai kyseistä kappaletta, mikä puuttuisi siltä uudelta, uudelta painokselta, vaan minä soitan tota, tämän Sellaisen kappaleen Osi mikä on minulle henkilökohtaisesti sellainen todella, todella tuota niin, ä, osuva ja, ja tärkeää. Ja oma suosikki Osi raita Se ei ole Crazy Train, se ei ole Mr. Crowley, se ei ole Parket the Moon, se ei ole Shot in the Dark. Se on I Just Want You. Ja se löytyy levyltä Osmosis vuodelta 1995. Se on tämän kerran kierrepallo hitti. Melankolian melodia. Kierrepallo hitti. Was. There are no unrighteous arms or unfingable songs. There are no unbeatable gods. There are no believable gods. There are no unnameable names, shall I say it again? Yeah. I just want is one. Tämä muuten niin, ä, osuu erittäin syvälle sieluun. Ai että, ai että pienettä. Tämä mikä soitas tällä hetkellä on Ozzy Osborne, I just want you. Oikein, oikein mainio, mainio tota, raita, raita Osborneelta. Se löytyy leviltä Cosmosis, mutta se löytyy minulta leviltä The Osman -Kamet julkaistu vuonna 1998. Ja tältä erääkuulle niin Melankoleen Melodiat alkaa olla tässä. On vielä kaksi biisiä tosin ja soitettavana. Ja nehän on meidän, meidän tuota, viimeinen pari uunista ulos, eli uutta musiikkia. Uutta musiikkia ja, ja tuota, viimeisenä parina tällä kertaa löytyy muun löytyy muassa mm. Saijan kiksin uudelta I Never Said Forever albumin tuota, kappale siitä lait Light. Ja sitten tuota, seuraavana soitettava todellinen kierrepallo. Tuo nimittäin äh, en olisi odottanut, että kuulisin, kuulisin tuota, herra Arttu Lindemanista. Le, Arttu Läikky Lindemanista. Äh, ja hänen musiikkiurastaan pitkään aikaan. ja Sitten kun kuulen siitä, niin en minä olisi odottanut, että hän alkaisi tekemään kunnon hevi kunnon niin on murska rockmusikkia ja, ja oikeasti sellaista musiikkia, että minä jopa voisin sanoa, että minä jopa tykkään siitä jossain määrin. Niin lähdetään kuuntelemaan Arthur Lindemannin uusinkku haudalle tämän heti tämän Jonon perään. Kiitokset kaikille kuuntelemisesta. Kiitoksia juuri sinne, tuota, oikeasti teidän näyttöpäättäjääreen ja kaikille ihanille ihmisille, jonkin missä lienettekään tällä hetkellä. Ja tuota, me lähdemme kuuntelemaan viimeisen pari tunnista ulos ja minä palaan teidän kanssanne tuota tänne, tänne tuota Heritselän aallolle kahden viikon kuluttua tää samaan kellon aikaan. Se on minun puolesta ensi kertaan. Moi moi! Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Joka päivä oppii jotain, mistä ei tiennykään. se ongelma muu, jos se miellyttää? Ei tässä kylmäsoida, sosa puolet liennytään. Kun jos myöntyy, se on merkki. sanon, mitä kello täällä säästelee. Kyllä aidoista erottaa, tästä spede. Tästä edes vähän eri tavalla menee. Muille. Esittää ja näyttää et muka hyvä tunne Se menee läpi ehkä puolittu tuille mutta täällä tuu jauha sitä mulle Turra tulla kun se on haudalleen Siksi et Tää ei myöskään pysty tänne jättää Eikä siihen tarvita ku eikä eikä enää tarvi faktoja säästää Turra tulla se mun haudalla sunella elamai, jäisi Etkö mua vihasi it täällä venata. Kolian melodiot. Ikäkrisia kärsimässä vuodesta toiseen. Give up, Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. melodiat ja Toni Efremov. Yeah! Nuorisokanava hertsilä. Radio-ohjelmaa nuorelta